Auf dem Gemälde vor ihnen sehen sie nun die prominentesten Bewohner von Schloss Schönbrunn, Kaiser Franz Josef und Kaiserin Elisabeth, bekannt als Sissi. Als die beiden am 24. April 1854 heirateten, war Sissi gerade 17 Jahre alt und sehr freiheitsliebend. Schnell kam es deshalb zur ersten Auseinandersetzung mit Erzherzogin Sophie, ihrer Schwiegermutter weil diese streng auf die Einhaltung des Hofzeremoniells achtete und aus dem Mädchen vom Land eine würdige Kaiserin machen wollte. Die ängstliche und unsichere Elisabeth wagte es nicht, ihrer Schwiegermutter zu widersprechen. Sissi brachte drei Kinder zur Welt, Sophie, Gisela und den Kronprinzen Rudolf. Alle drei Kinder wurden ihr jedoch sofort nach der Geburt weggenommen und unter die Obhut ihrer Schwiegermutter Sophie gestellt. Die behauptete, Sissi sei zu unreif für die Kindererziehung. Franz Josef akzeptierte und unterstützte die Auffassung seiner Mutter. Später verbrachte Sissi einen Großteil ihres Lebens auf Reisen. Die dort gesammelten Eindrücke und Erfahrungen machten aus der verunsicherten jungen Kaiserin eine selbstbewusste Frau. Doch je älter sie wurde, umso rastloser reiste Elisabeth um die Welt. Innere Ruhe erreichte sie nie. Sisi wurde im Alter von 60 Jahren von einem Gegner der Monarchie erstochen, als sie am Ufer des Genfersees spazieren ging. Die Nachricht von der Ermordung Elisabeths schockierte ganz Europa. Als Kaiser Franz Josef vom Tod seiner Frau erfuhr, waren seine einzigen Worte, Sie wissen nicht, wie ich diese Frau geliebt habe. Die Kaiserin war tot. Der Mythos Sissi lebte. Dazu haben nicht zuletzt zahlreiche Verfilmungen ihres Lebens beigetragen.